David Copperfield De Charles Dickens Pista zece. Uite, ăsta e frățiorul tău, mi-a zis mama, dezmierdându-mă. Davy, mândrul meu flăcău, bietul meu copil. Apoi n-am mai contenit cu sărutările, tot îmbrățișându-mă. Așa ne-a găsit Goti, care a intrat în fugă, s-a așezat și ea pe podea alături de noi și timp de un sfer de ceas ne-a copleșit pe amândoi cu dragostea ei nebună. Nu eram așteptat să sosesc atât de curând, că răușul venise, parese, mai devreme ca de obicei. Domnul și domnișoara Murdstone se duseseră să facă o vizită prin vecini și urmau să se întoarcă abia la noapte. Nici n-aș fi putut visa un asemenea noroc. nu -mi venea să cred că-mi va fi dat să rămânem iar singuri, toți trei, nestingherit de nimeni, și, pentru o clipă, mi s-a părut că trăiam din nou frumoasele zile de odinioară. Am cinat împreună lângă focul din cămin, Pegoti voia să ne servească, dar mama n-a lăsat-o, ce-a silit-o să stea cu noi la masă. Mi-am regăsit vechea farfurie cu poza cafenie care înfățișa un vas de război cu pânzele întinse și pe care Pegoti o ținuse ascunsă tot timpul cât am lipsit, zicând că pentru nimic în lume n-ar fi vrut să se spargă. Mi-am pregătit și cana de odinioară cu numele David, gravat pe ea, furculița și cuțitașul care nu prea tăia. În timp ce stăteam la masă, am găsit prilejul nimerit să-i povestesc lui Pegoti despre domnul Barkis. Dar ea, fără a mă lăsa să sfârșesc, a pufnit în râs și și-a acoperit fața cu șorțul. Pegoti! a întrebat mama. Despre ce e vorba? Pegoti a continuat să râdă fără să răspundă și a ținut fața acoperită cu șorțul, deși mama a încercat să-i dea la o parte și a rămas așa de parcă și-ar fi băgat capul într-un sac. Ce faci proasto a zis mama râzând. O, ce caragios! a strigat pegoti Vrea să mă ia de nevastă. Ar fi o partidă foarte bună pentru tine, crede-mă, i-a spus mama. O, nu știu, a rostit pegoti Nu mă întrebați. Să fie de aur și tot nu aș lua. Nici pe el, nici pe nimeni altul. Atunci de ce nu i-o spui, proastă? A zis mama. Să i -o spun? A întrebat pegoti, uitându-se pe sub shorts. Nu mi-a pomenit nicio o vorbă despre asta. Știe el cu cine are de-a face. Dacă ar îndrăzni să scoată o vorbă, i-aș trage o palmă. Cred că n-am văzut pe nimeni cobrajii atât de aprinși cum îi avea Pegoti în clipa aceea, și a ascuns din nou pentru câteva clipe fața în șorți, apoi a izbucnit într-un hoho de râs. Și după vreo două, trei accese de râs, s-a apucat iar să mănânce. Am băgat de seamă că mama, deși a zâmbit când Pegoti s-a uitat la ea, a căzut pe gânduri și a devenit mai serioasă. De cum am văzut-o, mi-am dat seama că se schimbase. Chipul tot îi mai era frumos, dar arăta mai îngrijorat și mai firav, iar mâna era atât de albă și de subțire încât părea străvezie. Acum însă, vedeam o nouă schimbare în felul ei de a se purta. Era mai îngrijorată și oarecum tulburată. În cele din urmă a întins mâna, a pus-o cu duioșie pe brațul credincioasei slugi și a spus Dragă Pegoti, n-ai de gând să te măriți." Eu, doamnă?" a răspuns Pegoti tresărind. Nu, ferească Dumnezeu! Poate nu încă, i-a zis mama cu duioșie. Niciodată, a strigat Pegoti. Mama i-a luat mâna și i-a spus. Rămâi cu mine, Pegoti, nu mă părăsi. Poate că nu o să fie pentru multă vreme. Ce m-aș face fără tine? Eu să te părăsesc, scumpa mea, a strigat Pegoti, pentru nimic în lume. Cine ți-a băgat în căpșor năzbătiile astea? Cu ani în urmă, Pegoti obișnuia să-i vorbească uneori ca unui copil. Mama i-a mulțumit, dar n-a mai zis nimic, și Pegoti a urmat, așa cum știa ea să vorbească. Eu să te părăsesc, mă și văd! Pegoti să te lase, să plece? S-o prind numai să-ndrăznească așa ceva! Nu, nu, nu! a repetat Pegoti, clatinând din cap și încrucișându-și brațele. Nu e ea în stare de așa ceva, draga mea. Nu că n-ar fi pe aici niște afurisiți care ar plesni de bucurie să mă vadă plecând, dar nu o să le fac eu plăcerea asta, n-au decât să crape. O să rămân încă dumneata până ce o imbătrâni și o ajunge o babă propădită și nevolnică. Și doar când o fi prea surdă, prea oarbă, prea molfăită, fără un dinte în gură și hodorogită de noi, mai fi bună de nimic, nici ca să mă certe lumea, doar atunci o pleca și mă duce la Davy al meu să-l rog să mă ia la el. O să fiu foarte fericit pe gati, i-am zis eu și o să te primesc ca pe o regină. Inimă de aur, Dumnezeu să te răsplătească! a strigat Pegoti. Știu că o să mă primești! Și m-a sărutat, primind cu recunoștință făgăduiala că o voi găzdui. Apoi, și-a acoperit iar capul cu șorțul și-a mai râs încă o dată de domnul Barkis. După aceea, a luat copilașul și l-a legănat. Pe urma a strâns masa, s-a întors cu altă bonetă pe cap și și-a adus cutia de lucru, metrul și mucul de lumânare, totul în tocm ne-am așezat în jurul focului din cămin și am stat de vorbă, fericiți. Le-am povestit cât de aspru era domnul Crickle ca profesor și el m a compătimit din toată inima. Le-am povestit ce băiat minunat era Steerforth și cum m-a luat sub ocrotirea lui și Pegoti a zis că ar fi în stare să facă vreo 20 de mile pe jos numai ca să-l vadă. Când copilașul s-a trezit, l-am luat în brațe și l-am legănat cu drag. Când a ațipit iar, m-am așezat lângă mama, Așa cum obișnuiam altădată și cum de atâta vreme nu mai făcusem, am luat-o de mijloc, mi-am pus obrăjorul pe umărul ei și am simțit iar părul, învăluindu-mi capul ca aripile unui înger, cum spuneam odinioară, și eram atât de fericit. Pe când stăteam așa, uitându-mă la foc și plăsmuind tot felul de chipuri în cărbunii roșii aprinși, mi s-a părut că n-am plecat niciodată de acasă. Că domnul și domnișora Merton erau niște simple născociri care vor pieri de îndată ce se va stinge focul. Și că din tot ce îmi stărua în amintire, nimic nu era real, în afară de mama, de Pegoti și de mine. Pegoti a cărpit un ciorap cât a mai avut destulă lumină ca să lucreze și apoi a rămas cu el tras pe mâna stângă ca o mănușă, ținându-și acul în mâna dreaptă, gata să mai tragă o punsătură de îndată ce va prinde o licărire. Nu-mi putea da seama ai cui erau ciorapii pe care Pegotii tot cârpea sau de unde venea această nesfârșită grămadă de ciorapi care trebuiau reparați. De când mă știu, din fragedam în copilărie, am pomenit-o îndeletnicindu-se mereu cu acest soi de lucru și mi se părea că niciodată nu s-ar putea apuca să coasă și altceva. Mă întreb ce s-o fi făcut mătușa domșorului Davy, a zis Pegoti, care uneori era cuprinsă de un acces de curiozitate cu privire la cele mai năstrușnice chestiuni. Ei, doamne Pegoti, ce prostiți mai trec prin minte," a spus mama, tresărind din visarea ei. Dar, doamnă, chiar că-aș vrea să știu," a stăruit Pegoti. Cum de ți-a dus tocmai acum aminte de ea?" a întrebat mama. N-ai mai găsit pe altcineva la care să te gândești în toată lumea asta mare?" Nu știu cum se face," a zis Pegoti. Poate că-i fi o proastă, dar mintea mea nu e în stare să-și aleagă și să-și culeagă gândurile." Vin și se duc sau rămân, cum poftesc. Mă întreb, ce s-o fi făcut mătușa? – Pegoti, ești nebună! – a dojenit-o mama. – Nu cumva ai vrea să o mai vezi venind în vizită pe aici? – Ferească Dumnezeu! – a strigat Pegoti. – Bine, atunci nu mai vorbi de lucruri atât de neplăcute! – a zis mama. Fără îndoială, domnișora beții s-a închis în vila ei de la marginea mării și nu o să mai iasă de acolo. În orice caz, se pare că nu o să mai vină pe aici să ne tulbure. Nu, a greit Pegoti gândurată. Nu, pare se că nu o să mai vină. Mă întreb dacă i-o lăsa ceva domnșorului Davy când o muri. Doamne, Dumnezeule, Pegoti, chiar că ești nebună! I-a răspuns mama. Tu ști prea bine cât de jignită s-a simțit când a venit bietul băiat pe lume. Cred că nici acum nu poate să-i o ierte. Și-a dat Pegoti cu părerea. De ce să-i o ierte tocmai acum? A zis mama cam tăios. Acum? că mai are un frățior, voiam să spun, a adăugat Pegoti. Mama a început să plângă de ciudă că Pegoti îndrăzni să rostească asemenea vorbe. Ca și cum micuțul ăsta nevinovat, care încă în leagăn, ți-ar fi făcut vreun rău ție sau altcuiva, geloasă, i-a zis mama. Ai face bine să te duci să te măriți cu domnul Barkis, că răușu. De ce nu o faci? Prea ar fi fericită, domnișoara Murdstone dacă aș face-o, a răspuns Pegoti. Ce fire rea ai, Pegoti, a dojenit o mama. Ești geloasă pe domnișoara Murdstone și nu-ți dai seama că ești caragioasă. Mi se pare că ai vrea să ți tu cheile și să împarți bucatele. Nu m-ar mira să-ți prin minte și năzbâtia asta, când știi prea bine că domnișoara Murdstone face totul numai din dragălășenie și cu cele mai bune intenții. O știi prea bine, Pegoti nu se poate să nu știi. Pegoti a bombăni ceva cam în felul acesta. Să ne mai scutească de intențiile ei bune, sau nu mai poate omul să răsufle de atâtea intenții bune. Știu la ce te gândești, femeie acești, ce i-a zis mama. Te pricep eu mai bine decât crezi, Pegoti. O știi și tu și mă mir cum de nu ți-ar dobraji de rușine. Dar deocamdată să ne oprim numai la un singur lucru. E vorba de domnișoara Mordstone acum, Pegoti, și de asta nu scapi. Ne-a auzit-o de atâtea ori, spunând că sunt prea nepricepută și prea, prea drăguță, i-a strecurat o vorbă pe Pegoti. Așa i a zis mama pe jumătate râzând. Și dacă ea spune prostii, ce-s eu de vină?" Nimeni n-a zis că ești de vină," a liniștit-o pe Goti. Nu, și sper că nici nu zice," a răspuns mama. N-ai auzit-o de atâtea ori cum spunea că tocmai de aceea vrea să mă cruțe de o mulțime de greutăți, pentru care nu sunt pregătită și nici eu nu știu dacă n-are dreptate." Și n-ai văzut cum se scoală tis de dimineață și până noaptea târziu nu contenește să alerge de colo până colo și se duce peste tot până și în pivnița de cărbuni și în cămară și mai știu eu unde, în locuri care nu trebuie să fie prea plăcute. Și vrei să mă faci să cred că asta nu înseamnă devotament? Nu vreau să te fac să crezi nimic, a zis Pegoti. Ba da, Pegoti, a ripostat mama. Tot timpul nu faci decât asta, în afară de treaba pe care o ai. Mereu baci cât o intrigă și te bucur grozav. Și când vorbești despre bunele intenții ale domnului morstone nici n-am pomenit de ele," a întrerupt-o Pegoti. Nu, Pegoti, i-a răspuns mama, dar ai lăsat să se înțeleagă. E tocmai ce spuneam Adinaur, inăravul tău cel mai prost. Vrei să insinuezi cu tot din adinsul? Tocmai spuneam că te cunosc și vezi că n-am greșit. Când vorbești despre bunele intenții ale domnului Morstone și te prefaci că nici nu le iei în seamă, dar eu nu te cred, Pegoti că știu ce se petrece în inima ta," Trebuie să fii tot atât de încredințată ca și mine că aceste intenții sunt cu adevărat bune și că ele îl călăuzesc în tot ceea ce face. Dacă se pare că se poartă mai aspru cu cineva, pegoti și sunt sigură că ți dai seama și tu și Davy, că nu mă refer la niciunul dintre cei de față, o face numai încredința că îi poate fi de folos. Și de dragul meu, ține la o anumită persoană și tot ce face e numai pentru binele ei. E mai în măsură decât mine să judece ce-i folosește, căci eu știu că sunt slabă, copilăroasă și ușuratică, pe când el e un bărbat serios, durs și grav. Și-și dă toată, a urmat mama, în timp ce lacrimile îi curgeau și roaie pe obraj, căci era o fire foarte sensibilă. Își dă toată silința cu mine și eu trebuie să-i fiu recunoscătoare și supusă până și în gândurile mele cele mai ascunse. Și când nu mă port astfel, pe goti, mă necăjesc și mă condamn singură și-mi simt inima grea, și nu mai știu ce să fac. Pegoti privea focul, tăcută, sprijinindu-și bărbia în călcâiul ciorapului, tras pe mână. Hai, Pegoti, a adăugat mama schimbând tonul, să nu ne mai certăm, n-aș mai putea îndura și asta. Știu că mi-ești o prietenă bună și credincioasă, cum n-am alta pe lume. Când îți spun că ești o proastă sau alte vorbe jignitoare sau ceva cam în felul ăsta, nu mă gândesc decât că mi-ești o prietenă adevărată, cum mi-ai fost din totdeauna, încă din noaptea în care domnul Copperfield m-a adus pentru prima oară în casa asta și tu ai ieșit să mă întâmpini la poartă. Pegoti nu s-a lăsat rugată și a ratificat acest tratat de prietenie, îmbrățișându-mă cu toată căldura. Cred că în clipa aceea n-am prins decât în parte adevăratul rost al acestei discuții. Dar astăzi sunt sigur că buna Pegoti o stârnise din adins și luase parte la ea vrând ca mama să se simtă mai ușurată după mica ceartă în care a putut să-și verse tot focul din inimă. Planul acesta a dat rezultatul dorit, căci mă aduc aminte că mama s-a simțit mult mai bine tot restul serii și că Pegoti nu s-a mai ocupat atât de mult de ea. După ce am băut ceaiul, Pegoti a dat la o parte cenușa de pe foc și a tăiat mucul lumânărilor. I-am citit apoi un capitol din Cartea cu crocodili ca să ne aducem aminte de vremurile de altă dată. Pegoti și-a scos cartea din buzunar și am avut impresia că o ținuse acolo de când am plecat. Și pe urmă le-am povestit iar despre Salem House și, firește, despre Steerfoth, de care îmi plăcea atât de mult să le vorbesc. Ne simțeam foarte fericiți și seara aceea, cea din urmă din șirul nopților fericite pe care le-am trăit, menită parcă să încheie pentru totdeauna acest capitol din viața mea, mi-a rămas neștiarsă în amintire. Se făcuse aproape ceasul zece, când am auzit de afară un zgomot de roți. Ne-am ridicat o trei și mama mi-a zis în grabă că ar fi poate mai bine să mă duc la culcare, căci era foarte târziu și domnul și domnișoara Moldstone pretindeau că cei tineri trebuie să se culce devreme. Am sărutat-o și, înainte ca ei să intre în casă, am zbugit-o sus pe scări cu lumânarea în mână. Și în timp ce suiam spre dormitorul meu, în care fusesem cândva zăvorât, mi se părea, în închipuirea am copiloroasă, Odată cu ei a intrat în casă o pală de vânt rece care a risipit, ca frunzele toamnei, veche atmosferă caldă și prietenoasă a căminului. A doua zi dimineața, când a trebuit să cobor la masă, m-am simțit stânjenit, căci urma să dau ochii cu domnul Murdstone, pe care nu-l mai văzusem din ziua când să vârșisem crima aceea de neiertat. Totuși, neavând încotro, am coborât și am intrat în salon. Dar până ce să mă pot hotărâ, m-am oprit de vreo două-trei ori la jumătatea drumului și m-am întors pe furiș de fiecare dată în odaia mea. Stăteam în picioare, în fața focului, cu spatele la cămin, pe când domișoara Mordstone pregătea ceaiul. Când am intrat, m-a țintuit cu privirea, fără să arate totuși că m-ar fi recunoscut. După o clipă de zăpăceală, m-am dus la el și am spus, Vă cer iertare, domnule, îmi pare foarte rău de ce am făcut," și nădăjduiesc că mă veți ierta. Mă bucur, Davy, să te aud spunând că-ți pare rău," a zis domnul Mordstone. Mâna pe care mi-a întins-o era tocmai aceea pe care eu mușcasem. Fără să vreau, mi-am oprit o clipă privirea asupra cicatricei roșii, dar când i-am văzut aerul sinistru de pe față, cred că obrajii mi s-au acoperit cu o roșață mai vie. Bună ziua, doamnă," i-am zis domnișoarei Mordstone. Of, doamne!" A oftat domnișoara Mordstone, întinzându-mi cleștele de zahăr din serviciul de ceai în loc de a-mi da mâna. Cât ține vacanța?" O lună, doamnă." Începând de când?" De astăzi, doamnă." Oh, a zis domnișoara Mordstone, atunci azi abia a trecut prima zi." Și astfel domnișoara Mordstone a ținut socoteala zilelor mele de vacanță și în fiecare dimineață am aștăr o zi din calendar. Până ce a ajuns la zece zile s-a arătat morocănoasă, dar când a sfârșit numerele cu două cifre, am mai prins nădejde și cu cât timpul trecea, cu atât se înveselea. Chiar în prima zi am avut ghinionul să o fac să-și din fire, deși în genere nu se prea lăsa pradă unor asemnea slăbiciuni. Am intrat în o daia unde stăteam împreună cu mama și am luat cu grijă în brațe, din poalele mamei, copilașul, care nu avea decât vreo câteva săptămâni. Deodată, domnișoara Mordstone a scos un țipăt atât de ascuțit încât era cât pe aici să scap copilul din brațe. Jane, dragă! a strigat mama. Doamne, Dumnezeule, Clara, nu vezi? a exclamat domnișoara Mordstone. Ce să văd, dragă Jane? a întrebat mama. L-a luat! a strigat domnișoara Mordstone. A luat copilul! Era aproape leșinată de spaimă, dar și-a revenit imediat, s-a repezit dintr-o săritură la mine și mi-a luat copilul din brațe. Apoi a apucat-o iar leșinul și a fost atât de rău încât a trebuit să-i dăm să bea vișinată. Când s-a simțit ceva mai bine, mi-a spus în mod solemn că sub niciun cuvânt n-am voie să mă ating de frățiorul meu și biata mama, care mi-am dat seama nu putea fi de acord cu ea, a fost totuși nevoită să întărească această opreliște, spunând cu glasul slab Firește, ai dreptate, dragă Jane. Altădată, când ne aflam iar toți trei împreună, Copilașul acesta, pe care, de dragul mamei, îl iubeam cu adevărat, a prilejuit o nouă izbucnire a domnișoarei Murdstone, fără ca el să fi fost cu nimic vinovat. Mama, care-i privise ochii în timp ce îl ținea în brațe, mi-a zis, Davy, vină aici!" Și s-a uitat la ochii mei. Am văzut-o pe domnișoara Murdstone, cum și-a lăsat deoparte mătăniile. Pot să spun," a zis mama cu duioșie, că sunt absolut la fel. Cred că amândoi iau de la mine." sunt de aceeași culoare ca și ai mei e extraordinar că mult se asemănă ce tot îndruge acolo Clara s-a răstit domnișoara Murdstone uh, dragă Jane s-a bълbuit mama speriată de tonul aspru al întrebării găsesc că boețașul are aceeași ochi are aceeași ochi ca Davy." Clara a rostit domnișoara Murdstone ridicându-se supărată uneori ești chiar neroadă dragă Jane s-a apărat mama Chiar ne roadă, a urmat doamnișoara Murdstone. Altfel, cum ai putea să asemeni pe fiul fratelui meu cu fiul tău? Nu seamănă deloc, din potrivă, sunt cu totul diferiți și asta în toate privințele și nădăjduiesc să rămână întotdeauna așa. Nu pot să mai stau aici să aud făcându-se astfel de comparații. Și rostind aceste cuvinte, a ieșit trântind ușa. Pe scurt, doamnișoara Murdstone nu putea să mă sufere. Nu eram aici pe placul nimănui și nici măcar cu mine nu mă împăcam. Căci cei care mă iubeau nu puteau să mi-o arate pe față Iar cei care nu mă iubeau mi-o arătau atât de limpede Încât îmi dădeam seama că deveneam stângaci, plictisitor și posac Simțeam că îi stânjenesc tot atât de mult cât mă stânjeneau și ei pe mine Când intram în odea unde stăteau împreună de vorbă Și mama am plină de voioșie Vedeam cum îndată se așternea pe chipul ei un vâl de neliniște Când domnul Murtstone era bune, îi stricam dispoziția când domnișoara Murdstone era în o făceam să fie și mai morocănoasă. Eram în măsură să-mi dau seama că întotdeauna victima era mama. Se temea să-mi vorbească sau să fie drăguță cu mine, ca nu cumva să-i jignească prin purtarea ei și să fie aspru dojenită mai târziu. Se temea nu numai să nu-i supere ea, dar ca nu cumva să-i supăr eu și-mi urmărea orice mișcare cu priviri îngrijorate. De aceea m-am hotărât să-i ocolesc cât mai mult cu putință. Și astfel am petrecut în iarna aceea multe ceasuri în trista mea odăiță, învelit în mica mamantă, a plecat asupra unei cărți, ascultând cum bătea orologiul bisericii. Uneori, mă duceam seara în bucătărie și stăteam de vorbă cu Pegoti. Mă simțeam bine acolo și nu mă sfiam să vorbesc deschis. Dar niciuna din aceste soluții nu era pe placul celor din salon, care s-a hotărât să le curme numai din plăcerea de a mă chinui. Prezența mea era socotită necesară pentru educarea bietei mame și pentru a o pune la încercare, nu mi mai fost îngăduit să lipsesc din mijlocul lor. David, mi-a zis domnul Murdstone, într-o bună zi după cină, când tocmai mă pregăteam să părăsesc ca de obicei o daia. Îmi pare rău să constat că ești cam posac. E morocănos ca un urs, a spus domnișoara Murdstone. Am rămas tăcut, cu capul plecat. Hei, David, a urmat domnul Murdstone. O fire posacă și îndărătnică e tot ce poate fi mai rău. Am mai văzut eu băieții îndărătnicii posaci, dar ca ăsta n am mai pomenit," a adăugat sorusa. Cred, dragă Clara, că ai putut să-ți dai și tu seama." Te rog să mă ierți, dragă Jane," i-a răspuns mama, dar oare ești sigură? Te rog să nu mi-o nume de rău, dragă Jane. Ești sigură că îl înțelegi atât de bine pe Davy? Ar trebui să-mi fie rușine de mine, Clara," i-a răspuns domnișoara Murdstone, dacă n-aș fi în stare să-l înțeleg pe băiatul ăsta sau pe oricare altul." Nu am pretenția că sunt prea deșteaptă, dar trebuie să mi se recunoască cel puțin că am bun simț. Nu, ca pe dragă Jane, a zis mama, că ai o inteligență foarte ascuțită. O, nu, dragă, te rog, nu spune asta clara, i-a tăiat vorba domnișoara Murdstone înțepată. Sunt sigură că așa e, are luat mama, și toată lumea o știe. În ce mă privește, trag atâta foloase de pe urma ei și în atâta feluri încât nimeni nu poate fi mai sigură decât mine de inteligența ta. Și de aceea te rog să mă crezi, dragă Jane, că nu vorbesc cu ușurință. Să zicem, Clara, că nu-l înțeleg pe băiat, i-a răspuns domnișoara Mordstone, potrivindu-și lanțișoarele de la încheietura mâinii. Putem fi de acord că nu-l înțeleg deloc, dacă-ți face plăcere. E prea profund pentru mine. Dar poate că fratele meu e în măsură să-și dea seama de firea băiatului. Și pare mi se, fratele meu tocmai despre asta vorbea când noi l-am întrerupt, nu prea vincios. Sunt de părere clara, a rostit încet și grav domnul Murdstone, că în această privință sunt alții care ar putea să judece mai bine și mai nepărtinitor decât tine. Edward, i-a zis mama sfioasă, firește, tu poți să judeci mult mai bine decât mine în toate privințele. Amândoi, și tu și Jane. Eu am vrut să spun numai că ai spus numai ceva necugetat și fără rost, i-a tăiat el vorba. Vezi să nu mai faci dată Clara și să-ți măsori cuvintele. Mama și-a mișcat buzele ca și cum ar fi vrut să spună Bine, dragă Eduard, dar n ar rostit nicio vorbă cu glas tare. Și cum îți spuneam, David, a urmat domnul Myrstone, întorcându-și capul și privirea aspră spre mine, îmi pare rău să constat că ești cam posac. Nu pot să te las așa cu firea pe care o ai fără să încerc să-ți-o îndrept. Trebuie să-ți dai silința, domnule, să te schimbi. Și noi trebuie să ne străduim... Să-ți schimbăm naravul, spre binele tău. Vă cer iertare, domnule, m-am fost eu. De când am venit acasă, n-am avut niciodată intenția să fiu posac. Nu încerca să scap printr-o minciună, domnule, mi-a răspuns el atât de fioros încât am văzut-o pe mama cum își ridica, fără voie, mâna care tremura, ca și cum ar fi vrut să ne despartă. Te-ai retras în bufnat în odaia dumitale. Ai rămas în odaie când ar fi trebuit să stai aici. Să știi, odată pentru totdeauna, că-ți cer să stai aici, nu în odaia dai Și-ți mai cer să fii supus și ascultător. Mă cunoști, David. Vreau să faci cum ți-am spus." Domnișoara mordstone a râs cu glas răgușit. Vreau să ai o purtare respectoasă, supusă și îndatoritoare față de mine, față de Jane Moldstone și față de mama ta," a urmat el. Nu vreau să fiu un copil țăfnos și să ocolești odaia aceasta ca și cum ar fi ciumată. Stai jos." Mi-a părut ca unui câine, și eu l-am ascultat ca un câine. Încă ceva, mi-a zis. Am băgat de seamă că-ți cam place tovarășia oamenilor de rând. N-ai ce să te amesteci cu slujile. Pentru îndreptarea numeroaselor tale cusururi, bucătăria nu o să-ți fie de niciun folos. Că despre femeia care te încurajează, nu vreau să spun nimic. Văd că tu, Clara, n-ai izbutit încă să te dezbarde slăbiciunea pe care o ai față de ea din pricina vechilor de prinderi și a iluziilor de altădată i-a spus el mamei cu vocea mai domoală. E o slăbiciune cât se poate de nepotrivită!" s-a amestecat iar domnișoara Murdstone. Vreau să-ți spun numai," a rostit domnul Murdstone, vorbindu-mi din omie, că nu sunt de acord să prefer tovărășia doamnei Pegoti și de aceea trebuie să renunți la ea. Și acum David m înțeles și știi ce te așteaptă dacă nu mă asculti." Știam prea bine, poate chiar mai bine decât își închipuia el, că era în joc mama, și l-am ascultat întocmai. Nu m-am mai retras în odaia mea, n-am mai căutat un refugiu lângă Pegoti, ci am rămas zile de rândul în salon, murind de plictisală și așteptând să vină mai repede noaptea și ora de culcare. Ce chin era pentru mine să stau ceasuri întregi în aceeași poziție, fără să-mi mișcă o mână sau un picior, de teamă ca nu cumva domnișoara murstone să se plângă că n-am astâmpăr, nu scăpa nici cel mai mic prilej să mi-o spună, sau fără să-mi ridic ochii de teamă ca nu cumva să întâlnesc privirea scrutătoare și rea, ceea ce ar fi dat loc la alte învinuiri. Ce plictiseală de nesuferit mă când stăteam și ascultam tictacul tacul ceasornicului său și mă uitam la domnișoara murstone cum își tot înșira mărgelele de oțel, și mă întrebam dacă i-o fi dat și ei să se mărite vreodată și cine o să fie acela peste care o să cadă năpasta de fi soț. Am numărat despărțiturile din marginea căminului, apoi m am plimbat privirile pe tavan și printre împlătiturile și încolocirile desenului de pe tapetul pereților De câte ori n-am rătăcit singur pe poteci pline de noroi prin vii forniță Ducând pretutinden cu mine salonul acela în care se afla și domnișora Moldstone Era o povară îngrozitoare de care nu puteam scăpa Un vis urât de care nu mă puteam dezbăra O greutate care mi-a mintea și încâlcea gândurile de câte ori am stat la masă fără să scot o vorbă și m-am simțit stânjenit, având mereu senzația că se aflau acolo un cuțit și o furculiță de prisos. Și acestea erau tocmai ale mele. O poftă de mâncare de prisos. Și aceasta era tocmai a mea. O farfurie și un scaun de prisos. Și acestea erau tocmai ale mele. Se afla acolo și cineva de prisos. Și acela eram eu. Și serile acelea când se aduceau lumânările și trebuia să mă ocup cu ceva, neîndrăznind să citesc o carte care îmi plăcea, Mă cufundam într-un tratat de aritmetică plictisitor, mai mult decât plictisitor, iar tabelele de măsuri și greutăți se prefăceau în mintea mea în melodica Domnește Britania sau În lături cu melancolia, pe când cifrele nu voiau să sta liniștite ca să le pot învăța, ci pătrundeau ca ața în acul bunicii, intrându-mi printr-o ureche și ieșind prin alta. Cu ce poftă căscam și cum moțăiam în ciuda tuturor străduințelor de a mă stăpâni. Cum mai tresăram din somnul pe care încercam să-l ascund? Când, rare ori mă încumetam să scot și eu o vorbă, nu primeam niciun răspuns. Eram ca un spațiu gol, pe care nimeni nu-l lua în seamă și care totuși stătea în drumul tuturor. Cât de ușurat mă simțeam când o auzeam pe domnișoara murstone bucurându-se la cea din tâi bătaia ornicului, care vestea ceasurile nouă seara și poruncindu-mi să mă duc la culcare. Astfel a trecut vacanța până ce a venit și dimineața în care domnișoara Murdstone a zis Uf, iată și ultima zi! Și mi-a dat ceașca de ceai cu care se încheia concediul meu. Nu-mi părea rău că plec. Mă prostis să mă aproape de tot, dar mi-am revenit puțin la gândul că-l voi revedea pe Stirforth, deși, în dosul lui, îmi apărea domnul Crickle. Din nou s-a evit la poartă domnul Barkis, iar domnișoara Murdstone a rostit cu glas amenințător, Clara, când mama s-a plecat spre mine ca să-mi ureze drum bun. Am sărutat-o pe mama, mi-am sărutat frățiorul și în clipa aceea m-a cuprins o tristețe de neînțeles. Nu eram trist pentru că plecam, căci prăpastia dintre noi crescuse necontenit, zi de zi, înstrăinându-ne din ce în ce mai tare, și nu mi-a rămas întipărit în minte atât felul destul de călduros cum m-a îmbrățișat mama, cât mai ales ce a urmat după aceea. Mă aflam în căruță când am auzit-o strigându-mă. M-am uitat înapoi și am văzut-o cum stătea singură în poarta grădinii și își ridica băiețașul în brațe, ca să-l pot vedea. Era o vreme friguroasă, dar liniștită, și în timp ce se uita cu atâta foc la mine, ținându-și mereu copilul ridicat, nu i se mișca niciun fir de păr, nici o cută a rochiei. Așa am văzut-o pentru ultima oară, și așa am revăzut-o după aceea, în visurile mele, la școală, ca o prezență tăcută lângă patul meu, privindu-mă cu același foc în obraji și ținându-și sus copilul, în brațe. Capitolul 9. Am avut o zi onomastică de neuitat Trec peste toate câte s-au mai întâmplat la școală până la ziua mea de naștere, care cădea în luna martie. Nu mi amintesc nimic altceva decât că admirația noastră pentru Steerforth creștea necontenit. La sfârșitul semestrului urma să părăsească școala, dacă nu chiar mai curând, și devenise mai inimos, mai independent și de aceea și mai îndatoritor ca înainte. Dar în afară de aceasta, nu-mi mai amintesc de nimic altceva. Mi-a rămas în minte epoca aceea, pecetluită de o singură amintire mai însemnată, care parcă le-a șters pe toate celelalte mai mărunte, pentru a nu rămâne decât ea singură. Nici nu-mi vine să cred că s-au scurs două luni de când m-am înapoiat la școală și până la ziua mea de naștere, dar îmi dau seama că așa s-au petrecut lucrurile, că ce altfel aș fi sigur că n-a existat niciun interval între aceste două date și că a urmat imediat una după alta. Cât de bine mă amintesc cum era vremea în ziua aceea. Simt ceața care învăluie totul, deslușesc prin ea, ca într-o vedenie, chiciura albă. Simt cum firele de păr înghețate mi se lipesc de obraji. Privesc de-a lungul clasei întunecoase și văd aici colo cum picură câte o luminare care încearcă să împrăștie păcla dimineții și cum se încolocesc ca niște rotogoale de fum în aerul rece, aburi ieșiți din răsuflarea băieților. Când aceștia își suflă în degete și tropăie ca să se mai încălzească, era după prânz. Fusese rămsilit să părăsim terenul de joc și să intrăm în clasă, când, deodată, a venit domnul Sharp și a zis David Copperfield să se ducă în salon. Tocmai așteptam un coș de la Pegoti și m-am luminat la față auzind această poruncă. În timp ce ieșeam grăbit din bancă, băieții din jurul meu mi-au cerut să nu-i uit la împărțirea bunătăților. Nu te zori, David, mi-a spus domnul Sharp. Ai destul timp, băiete, nu te zori. Ar fi trebuit să mă mire duioșia glasului cu care mi-a vorbit dacă m-aș fi gândit la acest lucru, dar abia mai târziu mi-am dat seama. M-am grăbit spre salon. Aici l-am găsit pe domnul Crickle, care stătea la masă cu un uiau alături și cu un ziar în față, în timp ce doamna Crickle ținea în mână o scrisoare deschisă. De coș nici urmă. David Copperfield, mi-a zis doamna Crickle, poftindu-mă pe canapea și așezându-se lângă mine, Trebuie să-ți vorbesc într-o chestiune care te privește îndeaproape. Am să-ți spun ceva, dragul meu. Domnul Crickle, spre care mi am îndreptat privirea, a clătinat din cap fără să se uite la mine și cu greu și-a oprit un oftat îmbucând o bucată respectabilă de pâine prăjită cu unt. Ești încă prea tânăr ca să-ți poți da seama cât de trecătoare sunt toate pe lumea asta," a urmat doamna Crickle, și cum oamenii se duc și ei." Dar pentru fiecare vine clipa când trebuie să o afle David. Pentru unii mai devreme, când sunt încă foarte tineri, pentru alții mai târziu, când sunt bătrâni, pentru alții la alte diferite epoci din viață. M-am uitat la ea, foarte serios. Când ai plecat de acasă, la sfârșitul vacanței, m-a întrebat doamna Crickle după o scurtă tăcere. l lăsat pe toți, sănătoși? Și după o nouă pauză, mama ta, era și ea sănătoasă? M-a trecut un fior, fără să-mi pot da bine seama de ce, și am rămas cu privirea țintită asupra ei, dar n-am încercat să-i răspund. Pentru că, a urmat ea, îmi pare rău să ți-o spun, am aflat azi dimineață că mama ta e grav bolnavă. O clipă s-a ridicat între mine și doamna Crickle o ceață în care chipul ei părea că plutește. Apoi am simțit cum lacrimi fierbinți în curg pe obraj și totul s-a limpezit. E foarte grav bolnavă, a adăugat doamna Crickle. Am știut deodată totul. A murit! Nu mai era nevoie să mi-o spună. Am izbucnit într-un plâns deznădăjduit, simțindu-mă un biet orfan în lumea asta mare. Doamna Crickle s-a purtat foarte frumos cu mine. M-a oprit toată ziua acolo și nu m-a lăsat decât rare ori singur. Am plâns, am ațipit, m-am trezit și m-am pornit iar pe plâns. Când mi-au secat lacrimile, am început să mă gândesc. Și atunci mi-am simțit și mai grea inima și jalea mi s-a prefăcut într-o durere surdă pe care nimic nu o putea alina. Dar gândurile nu mi erau încă limpezite, nu mi erau ațintite asupra năpastei care încopleșea inima, ci rătăceau nehotărât în jurul ei. M-am gândit la casa noastră închisă și cufundată în tăcere. M-am gândit la copilașul care, după cum spunea doamna Crickle, lânceza de câtva timp și se credea că nu va supraviețui nici el. M-am gândit la mormântul tatii, din cimitirul de lângă casa noastră și la cel al mamei, acolo, alături de copacul pe care îl știam atât de bine. Când m-au lăsat singur, m-am suit pe un scaun și m-am privit în oglindă să văd dacă mi se înroșiseră ochii și dacă fața mi era întristată. După ce au trecut câteva ceasuri, mi-am dat seama că lacrimile mi-au secat aproape, cel puțin așa se părea, și am stat să caut ceva la care să mă gândesc, în legătură cu pierderea suferită, pentru ca să pot plânge iar, când mă voi apropia de casă, căci urma să plec pentru a lua parte la înmormântare. Simțeam cum ceilalți băieți se uitau cu respect la mine și îmi dădeam singur importanță în durerea mea. Dacă a fost vreodată un copil lovit de o suferință adevărată, atunci eu am fost acela, dar îmi amintesc că mă simțeam măgulit de atenția care mi se arăta când mă plimbam pe terenul de joc, în după amiaza aceea, în timp ce băieții stăteau și-și făceau lecțiile. Când am văzut cum mă aruncau câte o privire pe fereastră, în timp ce intrau în clasă, am simțit că nu sunt la fel ca toată lumea. Mi-am luat un aer mai melancolic și mi-am încetinit pasul. La sfârșitul lecțiilor, băieții au ieșit și au început să-mi vorbească. Am socotit că să vârșesc o faptă bună dacă nu mă arăt prea mândru față de ei și mă port la fel ca înainte. Trebuia să plec a doua zi, seara, dar nu cu poștalionul, ci cu diligența de noapte, denumită fermierul, căci era folosită mai ales de oamenii de la țară pentru distanțe scurte. N-am mai istorisit nicio poveste în seara aceea și Treadles a vrut cu tot din adinsul să-mi dea perna lui. Nu știu în ce măsură credea că mă putea ajuta astfel, ca ce aveam și eu o pernă. Dar bietul băiat nu-mi putea oferi nimic altceva, în afară de o foaie de hârtie plină cu schelete, pe care mi-a dăruit-o la despărțire, ca să mă ușureze durerea și să mă ajute să-mi liniștesc gândurile. A doua zi, după amiază, am părăsit Salem House-ul. Nu credeam în clipa aceea când plecam că nu mă voi mai înapoia niciodată acolo. Am călătorit foarte încet toată noaptea și am ajuns la Yarmouth abia pe la ceasurile nouă sau zece dimineața. L-am căutat pe domnul Barkis, dar nu l-am zărit. În locul lui a venit gâfâind la fereastra diligenței un bătrânel rotofei, vioi, îmbrăcat în negru, cu pantaloni scurți împodobiți cu mici legături de panglici soioase, cu negri și o pălărie cu boruri late și a strigat Tânărul Copperfield!" Eu sunt, domnule!" Vrei te rog să vii cu mine, domnișorule?" mi-a zis deschizând în portița O să am plăcerea să te duc la mine acasă." M-a luat de mână și am pornit împreună pe o uliță îngustă. Mă întrebam cine o fi. N-am oprit în fața unei prăvălii cu o firmă pe care stătea scris Omer, postăvar, croitor, negustor de mărunțișuri, furnizor de articole de doliu." etc. Era o prăvălioară strâmtă, înăbușitoare, plină de tot felul de haine gata sau abia croite, având și o vitrină umplută cu pălării de fetru și bonete. Am trecut într-o odăiță din fund, în dosul prăvăliei, unde am dat peste trei femei tinere care lucrau la o sumedenie de materiale negre, grămădite pe masă, podaua fiind plină de bucățele de tăieturi risipite pe jos. Ardea un foc bun în cămin și în o daie domna o duhoare nesuferită, de mătase aburită. Pe vremea aceea nu cunoșteam acest miros, dar acum îl știu. Cele trei femei tinere, care păreau foarte harnice și voioase, și-au ridicat privirile, s-au uitat o clipă la mine, apoi și-au văzut mai departe de treabă. Coseau, coseau de zor. În același timp, de afară, dintr-un atelier aflat în cealaltă parte a curții, venea prin fereastră un zgomot regulat de ciocănituri în cadența unui cântec mereu același. Ratatat, -ta ratatat, -ta ratatat... -ta Hei, mini! A strigat-o însoțitorul meu pe una dintre cele trei fete. Cum stai cu lucrul? O să fie gata de probă, i-a răspuns ea veselă, fără să-și ridice privirea. Să n-ai nicio grijă, tată. Domnul Omer și-a scos pălăria cu boruri mari și s-a așezat, trăgându-și răsuflarea. Era atât de gras încât a trebuit să se odihnească puțin ca să poată vorbi mai departe. Bine. Tată, i-a zis mini glumind, o să ajungi cât un purcel de mare. Se prea poate, draga mea. Deși nu știu cum arată. Pur cei de mare!" A recunoscut el îngândurat. Te pomenești că am și ajuns așa?" Ei lucrurile prea ușor!" L-a dojenit mini. La ce m ar folosi dacă le-aș lua altfel, draga mea?" A zis domnul Omer. Firește, n-ar folosi la nimic!" A răspuns fica sa Slavă Domnului, o ducem toți destul de bine aici. Nu-i așa, tată?" Sper, draga mea!" A zis domnul Omer. Acum că mi-am mai revenit, o să iau măsura acestui tânăr elev. Vrei să vii cu mine în prăvălie, domnule Copperfield?" Domnul Omer m-a poftit să trec înainte. Mi-a arătat o bucată de postav, spunând mi că e extra suprafină și foarte potrivită pentru hainele de doliu ale unui tânăr care și-a pierdut amândoi părinții. Apoi mi-a luat măsura și a însemnat-o într-un catastif. Pe când scria, mi-a tras luarea aminte asupra mărfurilor din prăvălie și asupra câtorva modele care tocmai acum au sosit, așa zicea el, și asupra altora care tocmai acum au ieșit. La lucrurile de soile asta se mai întâmplă să și pierdem, a adăugat domnul Omer, dar modelele sunt ca oamenii. Vin, nimeni nu știe când, de ce și cum. Se duc, nimeni nu știe când, de ce și cum. Totul e la fel ca în viață, după părerea mea, dacă privești lucrurile din acest punct de vedere. Eram prea bătut pentru a mai sta să discut această problemă, care și în alte împrejurări poate că m-ar fi depășit. Domnul Omer m-a condus apoi în atelier, sufrând din greu pe drum. Apoi a strigat în dreptul unor trepte înguste de putea să-ți gâtul pe ele. Adu ceaiul și pâinea cu unt!" Am rămas câtva timp privind în jur la fetele care coseau, în timp ce de afară, din cealaltă parte a curții, se auzea zgomotul ciocanului. În cele din urmă s-a adus ceaiul pe tavă și mi-am dat seama că fusese comandat pentru mine. Eu te știu!" mi-a zis domnul Omer, după ce m-a privit lung câteva minute. Nu m-am atins de cele servite, căci veșmintele de doliu din jur îmi pofta de mâncare. Te știu de mult, tinere prieten." Adevărat, domnule?" Te știu de când te-ai născut," mi-a zis domnul Omar. Chiar deși mai mult aș putea spune. L-am cunoscut mai înainte și pe tatăl dumitale, Era înalt de nouă picioare și jumătate, iar mormântul în care odihnește are douăzeci de picioare pe cinci." Ratatat, ratatat, ratat, ratatat," se auzea din cealaltă parte a curții. Zace în mormânt pe o suprafață de douăzeci de picioare pe cinci picioare. A urmat glumeți domnul Omor. S-ar putea zice că mormântul lui e o fracție. Nu mă aduc aminte dacă a cerut-o chiar el sau dacă mormântul a fost făcut așa la cererea ei. Nu cumva știți, domnule, ce face frățiorul meu? L-am întrebat. Domnul Omor a clătinat din cap. tata, tata, ratatat. Rat e în brațele maică mi-a răspuns el. O, oh, bietul copilaș, a murit?" Nu-ți mai face sânge rău că nu ajută la nimic," mi-a zis domnul Omor. Da, a murit și copilașul." La aflarea acestei vești, rănile mi s-au redeschis. Am lăsat mâncarea, din care abia gustasem, m-am dus într-un ungher și mi-am plecat capul pe o masă pe care Mini a golit-o în grabă, de teamă să nu-i pătez cu lacrimile mele lucrurile de doliu aflate acolo. Era o fată draguță și bună din fire, și cu o duioasă mângâiere mi-a dat la o parte părul care îmi cădea pe ochi. Dar ea era fericită că și-i sprovise la timp lucrul, pe când eu mă simțeam atât de mâhnit. Totodată, cântecul ciocanului a încetat, și un flăcău chipe și a străbătut curtea ce a intrat în odaie. Ținea ciocanul în mână, și gura era plină de cuie mici pe care a fost nevoit să și le scoată pentru a putea vorbi.